Hjärtligt välkomna ska ni vara alla näradiolyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz Det här programmet sänds för första gången lördagen den 5 april år 2008 mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris går ut i eten söndagen den 6 april mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen en andra repris torsdagen den 10 april tror jag det blir. Mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 jag som pratar heter David Long. Och det här programmet som ni hörde spelas faktiskt in natten mellan torsdagen den 3 april och fredag den 4. Och jag vill passa på att ta, rikta ett tack till Georg som ställer upp och eh, sköter inspelningen på det här sättet vid denna något udda tidpunkt. Jag själv kommer att vara upptagen när det här programmet sänds och till vardags så har jag helt enkelt inte kunnat komma ifrån och spelar vid en mer mänsklig tidpunkt och det är för övrigt också därför som jag är ensam i studion idag. Det kommer också att bli en hel del musik i dagens program och jag har fått höra att flera av våra lyssnare, eller i alla fall vissa, föredrar så lite musik som möjligt men jag kan i alla fall trösta er med att det blir... En hel del svenskt. Mycket svenskt skulle jag vilja säga. Ja, i dagarna så har det också kommit ut en första kallelse till årets riksårsmöte. Och jag hoppas att alla ni som har blivit valda till ombud. Eller ombudsupplianger. Den ska nu den här gångna veckan ha fått den första kallelsen. Så att kontrollera er post. Man får då ett antal av fyra sidor där det då dels är själva kallelsen och en beskrivning av hur mötet kommer att gå till och vart man kan höra av sig någonstans. Det kommer ju att innebära en mindre kostnad för ombuden. Riksdagsmötet beräknas kosta partiet ungefär 1200 kronor per ombud men deltagaravgiften är satt till 400 kronor. Och det framgår som sagt också hur man anmäler sig och vart man kan vända sig om man har frågor. Och så finns också ett preliminärt årsmötesprogram. Och det här mötet beräknas då sträcka sig mellan fredagen den 2 maj till söndagen den 4 maj. Och man anmäler sig helt enkelt genom att deltagaravgiften betalas in på bankgiro 5280-7005. Och betalning ska vara partiet tillhanda senast den 15 april 2008. Och inbetalningarna måste också ange vilka personer som betalningarna avser. Och man kan tyvärr inte göra några efteranmälningar så att var noggranna med att anmäla er i tid. Och som sagt, ni ska ha fått en kallelse. Ni som blev valda alltså vid senaste distriktsårsmötet ska ha fått kallelse till riksårsmötet med posten den här veckan. Det finns också en del information om det här på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Och när jag ändå pratar om internet så kan jag passa på att nämna också Radio SDs hemsida www.radiosd.se Där finns alla våra radioprogram utlagda sedan december 2006 Dock måste vi klippa bort musiken från de program som vi lägger ut på nätet just av upphovsrättsliga skäl Vidare, angående vår jubileumsbok som vi släppte här om veckan. Det var ju så att Sverigedemokraterna fyllde 20 år och vi släppte då en jubileumsbok som heter just 20 röster om 20 år. Sverigedemokraterna 1988-2008. Och den här boken kan man naturligtvis också köpa. Man kan beställa den från Blåsippans förlag, Box 20085 10460 Stockholm Eller så kan man skicka e-post info snabela sverigedemokraterna.se eller ringa till vår partitelefon 08 50 00 00 50. Och den här boken har också uppmärksammats. Den uppmärksammas lite mer och lite mer av etablissemanget eh, ju längre tiden går. Vi har tidigare eh, berättat om att den har recenserats. Och Martin Kinnonen som för övrigt jobbar på Partikansliet han har nu skrivit om att bibliotekstjänst recenserar jubileumsboken. Han berättade då att han skickade in för några veckor sedan in recensionsexemplar och registreringsuppgifter för jubileumsboken till bibliotekstjänst som centralt köper in böcker som biblioteken vill ha. Och så fick han också i dagarna en beställning från bibliotekstjänst på tiotalet böcker av 20 röster om 20 år. Vilket får ses som positivt. Och även om 10 bibliotek inte är sådär jättemånga så är det i alla fall en början. Och så hörde han sig också för vad som hade hänt med recension som han skulle få kopia för. Och denna kopia fick han också per mail. Och där står det då så här... Föreliggande jubileumsskrift från Sverigedemokraterna berättar om hur partiet startade 1988, vad som hänt med partiet under de 20 år som gått och vilka personliga upplevelser de 20 som skriver i antologin haft och har av detsamma. Mest rörde sig om personliga kontakter partimedlemmar emellan och mindre om den mer eller mindre sakliga kritik partiet fått under åren. Partiets framgångar i kommunalvalen, nu senast 2006, markeras i flera av inläggen. Antologin avslutas med en sammanfattning i ord och bild av partiets första 20 år och bilder från riksårsmötet 2007. Sverigedemokraterna är kända för sin nationalism och kritiserade för sin kritik av den svenska invandringspolitiken. Antologin speglar inre strider inom partiet, men också hur partiets medlemmar på möten bemöts av mer militanta vänstergrupper. Som en sammanfattning av partiets verksamhet till dags dato fyller denna positiva jubileumsskrift sitt syfte, även om de ideologiska frågorna ibland kommit i bakgrunden. Per-Åke Walton har skrivit detta. Och det får ändå sägas vara saklig och en smått positiv recension. Något helt annat än vad man kan säga om Expressen. Matteus bidrag som vi har kommenterat tidigare. När boken finns nu i bibliotekens beställningssortiment och bokhandlarnas också för den delen och inom kort på tiotalet bibliotek. Om boken inte tagits in av ditt lokala bibliotek så kan man gå dit och göra en förfrågan. Bra att ange då är bokens ISBN som är 987 91 977 376 0 -9. Och det här kan ni också läsa om på SD-kuridens hemsida på internet www.sdkuriden.se. Och på, i vänstermarginalen där så finns Martin Kinnonens blogg där han har skrivit just detta om recensionen. Ja, jag tror vi gör som så att vi redan där bryter för en liten pausmelodi. Det blir Evert Taube, varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det som ni hörde alldeles nyss, det var Evert Tåb och det var Stockholms Melodi. Ja, jag pratade tidigare om riksårsmötet. Ni som är valda ombud och ombudsuppleanger, ni ska ha fått inbjudan till riksårsmötet. Kontrollera gärna detta i er post. Jag har också nämnt den här jubileumsboken och att den nu har blivit recenserad igen. Något som har hänt relativt nyligen och som har uppmärksammats en del i media, det är ju att den svenska alliansregeringen går vidare med sina utförsäljningar av statliga bolag. Och det senaste i raden som har blivit sålt det är bolaget vin och sprit. Tidigare har man ju sålt ut 8 procentenheter av Telia Sonera. och så har man också sålt ut det innehav man hade i OMX som bland annat äger Stockholmsbörsen. Och vi Sverigedemokrater vi har, en, vi har vissa principer för vad vi tycker om statligt ägande. Det är principer som skiljer sig ganska ordentligt från den borgerliga alliansens. Och vi har redogjort för dessa principer i bland annat artiklar som vi skriver i SD-kuriren. När sedan den här utförsäljningsprocessen går vidare så brukar vi också kommentera de bolag som säljs. Och den senaste kommentaren kring utförsäljningen av Vinosprit finns ute på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se Det jag skriver där det är att regeringens försäljning av det svenska spritdyrkesföretaget Vinosprit offentliggjordes den 31 mars. Och köpare är den franska spritjätten Pernod Ricard och köpsumman ligger på 55 miljarder kronor. Det positiva med den här utförsäljningen är att det inte finns någon anledning att klaga på prislappen. Åtminstone inte vid den första anblick. 55 miljarder kronor, det är alltså 21 gånger 2007 års vinst före räntor, skatteavskrivningar och amorteringar. Och innan det här köpet blir av så ska svenska staten också få 2008 års aktieutdelning från bolaget på 85 miljoner euro. Vilket motsvarar ungefär 800 miljoner kronor. Vallenberg-kontrollerade Investor EQT fanns också med i den här budstriden men de tvingades vika sig. Det var alltså det svenska alternativ som fanns. Och många bedömare trodde för övrigt att det solida Investor med sin välfyllda kassa efter att man lyckats sälja Scania skulle avgå med segen. Men att de förlorade budstriden trots detta det är ju ytterligare en indikation på att priset blev högt. Men eh, lite osäkert är det ju hur det ska gå för svenska arbetstillfällen. Nu när köpet har blivit offentligt så försäkras vi om att nuvarande ledningen ska behållas så att eh, huvudkontoret ska behållas i Sverige. Men hur det går för fabriker och produktionsanläggningar, det, är, eh, det finns det inga garantier för. Eh, skulle den här försäljningen leda till... Eh, nedläggningar och uppsägningar här i Sverige så måste ju regeringen rimligtvis förstå att behovet av arbetskraftsinvandring minskar ytterligare från dagens ganska så obefintliga nivå. Finansmarknadsminister Mats O'Dell säger i en kommentar till det här köpet, eller rättare sagt försäljningen, att köparen Pernod Ricard har löst finansieringen på ett imponerande sätt, inte minst mot bakgrund av ett i övrigt skakigt kreditklimat i världen, slutsitat. Ja, nu är det ju så att är det ett skakigt kreditklimat och finanskriser lite varstans så är det så att det finns naturligtvis mindre pengar att tillgå. Står börskurserna lägre än för ett år sedan så finns det en mindre kapitalbas. Och det innebär ju att oavsett om man tycker sig få bra betalt eller inte så är det ju trots allt så att det finns mindre pengar att ta av. Och det kan rent av vara så att vi skulle ha fått ännu bättre betalt i händelse av ett mer positivt finansklimat i världen. Men att Mats Odell trots allt har insikt om att dagens marknadsläge är dåligt. Så får vi också hoppas att de tar hänsyn till det i den fortsatta utförsäljningsprocessen som pågår. För med tanke på just börsnedgång och kreditoro som har drabbat marknaderna så måste ju tidpunkten för fortsatta utförsäljningar betraktas som ganska usel. Får man ut ett överpris som man nu eventuellt faktiskt fick för vin och sprit, så får man ju faktiskt betrakta det som mer tur än skicklighet. Vi minns ju att det har varit ganska... Många turer fram och tillbaka kring utförsäljning av både Telia och OMX. Och ett tag så såg det ut som att hela staben kring Mats Odell och den utförsäljningsgrupp som man hade omkring sig ju faktiskt också fick avgå på grund av att de hade varit med i en del oegentligheter. Bland annat företaget Carnegie som var i blåsväder som ni kanske minns för något halvår sedan. Men just nu när man fick det här överpriset för vin så har ju faktiskt regeringen en ganska god chans att klara resten av mandatperioden med heden någorlunda i behåll. För att både OMX och vin de, de båda bolagen blev det ju väldigt stor budstrid över och de har alltså sålts till höga priser och den sammanlagda utförsäljningssumman just nu är uppe i över 75 miljarder kronor. Vilket är ungefär hälften av den ursprungliga målsättningen för mandatperioden. Och skulle man nu avbryta fortsatta utförsäljningar med hänvisning till att marknaden är skakig då kan man ju faktiskt plocka en del poäng också i fråga om ansvarstagande. Att man ger intryck av att man bara säljer det som man får ut höga priser för och sen avbryter man resten av utförsäljningarna. Tills vidare i alla fall. Sverigedemokraterna har ju kritiserat regeringen ganska kraftigt för just utförsäljningen av OMX. Just... Därför att vi betraktar det som en viktig samhällsfunktion. Och den kritiken står vi också fast vid. Vin och sprit har däremot inte samma viktiga samhällsfunktion för ett fungerande samhälle i alla fall. Och en utförsäljning till ett så pass bra pris som nu blev, det får man ju se då som acceptabelt förutsatt att nu pengarna som man får in används på rätt sätt. Vi har också inom Sverigedemokraterna räknat upp ett par andra företag, utförsäljningsobjekt som vi kan acceptera att staten säljer. Under vissa förutsättningar, och det är då Vasakronan, ett fastighetsbolag, och sen så det 20-procentiga innehavet i Nordea. Men prislapparna på dessa bolag kommer ju definitivt att påverkas negativt av en dålig marknad så att de utförsäljningarna bör skjutas upp på obestämd tid. För övrigt så ställer vi oss ganska så negativa till i stort sett alla övriga utförsäljningsobjekt som regeringen hittills har räknat upp. Ja, när det gäller just utförsäljning av vin och sprit. Vissa betraktar det här som att man säljer ut Sverige. Men den här gången så sålde man sig ganska dyrt i alla fall för en gångs skull. Och det är ju som sagt positivt. Därför att de här pengarna kan ju faktiskt användas till att placera i andra angelägna innehav. OMX som jag har nämnt, det betraktar vi som ett strategiskt innehav. Staten ägde 6,6% och vi menar att det innehavet borde ha ökat till 10%. Procent. Därför att med 10% innehav i ett bolag så kan man förhindra att det blir uppköpt och man kan förhindra så kallad tvångsinlösen. Eh, vad gäller vin och sprit så om det är ett strategiskt innehav eller ej, det, det beror på hur man ser det. Om det innehavet ingår i en alkoholpolitik så kan det vara strategiskt och det var ju så det var från början. Men i övrigt så har jag själv i ärlighetens namn mest varit skeptisk av ja, känslomässiga skäl eller vad man ska säga. Ser man på det helt rationellt så är det nog inte så mycket att snacka om när någon bjuder så mycket för ett företag som inte är av vikt för rikets säkerhet eller för vår självständighet som nation eller vårt oberoende som i är fallet i fråga om naturtillgångar eller infrastruktur och sådana såna bolag. Och de här 55 miljarderna som staten får in- de ska nu användas till att amortera av statsskulden, är det sagt. Och det är väl det minsta man kan begära. Ett alternativ skulle kunna vara att placera i tillgångar- som är av stor vikt för rikets säkerhet. Och man bör också ställa sig frågan- ska man vara sentimental i såna här fall? Jag hörde att- Socialdemokraternas partisekreterare hon menade att vi sålde ut en kronjuvel men vi kanske ska ställa oss frågan också vilken praktisk nytta vi har av statens engagemang i olika bolag. Jag själv tycker att en del av de här 55 miljarderna kunde ha gått till, som jag sa tidigare, att utöka innehavet i OMX till 10% vilket nu inte är aktuellt längre och kanske även öka engagemanget i den svenska försvarsindustrin där vi har ett alldeles för litet engagemang idag. Sen är det ju som också sagt tidigare, de bolag som kontrollerar naturtillgångar och infrastruktur. Där det är det alltid viktigt att, att den svenska staten har ett engagemang just för att säkra dessa viktiga samhällsfunktioner. Ja, nog om detta med statliga bolag. Vi tar en liten musikpaus till och det handlar precis som förra musikpausen om Stockholm och Sverige. Det är nämligen Torleifs och just det som sjunger om ett äventyr de var ute på här just i Stockholms tunnelbanesystem. Varsågoda! Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio. Det ni hörde var just det och Torleifs som sjöng tre gringos. Och den tunnelbanestation som de krev av vid, det var alltså Rinkeby. Det är alltså en av de tunnelbanestationer som man numera har haft planer på att stänga på grund av att det har varit alldeles för mycket stök, bråk och vandalisering i samband med detta. Numera så är det istället så att man har kallat dit en massa extra vakter. Och poliser patrullerar så att än så länge så hålls tunnelbanestationerna öppna. Får se hur länge till det håller och till hur många fler tunnelbanestationer som det sprider sig dessa oroligheter. Det kommer att bli lite mer musik som handlar om svensk infrastruktur lite senare. Men vi går vidare. Vi har en notis med rubriken Socialdemokraterna borta om 10-15 år. Mona Sahlin är bekymrad över sitt krympande parti. Socialdemokraterna tappade hela 19 000 medlemmar förra året från 120 91 till 101 158 medlemmar. Det innebär att partiet har halverats sedan 1990-talet. I antal medlemmar har det halverats. Alltså. Fortsätter utvecklingen? Finns inte det här partiet om 10-15 år, sade Mona Sahlin enligt posten när hon träffade fackförbundet unionen i Göteborg på onsdagen. Också allianspartierna tappade tusentals medlemmar under fjolåret. Problemet för samtliga politiska partier kan belysas med att pensionärernas riksorganisation har fler medlemmar än samtliga partier tillsammans, sa Salin som slår fast att svårigheterna med medlemsrekryteringen och åldersstrukturen är ett faktum. Bara det att jag själv tillhör de yngre i partiet säger en hel del, sa den 51-åriga partiledaren. Ja, det är en intressant utveckling att i stort sett alla partier, i alla fall partierna de går ständigt neråt i antal medlemmar räknat och har så gjort sedan mitten av 90-talet. Samtidigt har dock Sverigedemokraterna hela tiden ökat. Och jag är ganska säker på att vi har passerat 3000 gränsen nu faktiskt. Vi har ju så att medlemskapet i Sverigedemokraterna går ut den sista mars. Vilket innebär att just den sista mars så står alltså antalet medlemmar på topp. Och jag är ganska säker på att vi snart kommer få veta hur många medlemmar vi hade som mest. Och det kommer säkerligen vara så att det visar sig vara över 3000. Och det är alltså en... Ja, det är så små, det är ganska snart en tredubbling jämfört med valet 2002 faktiskt. Vi hade bara drygt 1000 medlemmar då. Nå i alla fall. En annan liten partinyhet som är lite småintressant och, och som också har stått en del om i Helsingborgs Dagblad såga. Det är att man kan chatta kulturpolitik med Björn Söder. Tisdagen den 8 april, alltså nu på tisdag klockan 12.30, ges möjlighet att via Region Skånes hemsida chatta med Sverigedemokraternas gruppledare i Region Skåne Björn Söder om kulturpolitik. Sverigedemokraterna har utmärkt sig genom att förespråka en stor förändring av regionens kulturpolitik med helt nya prioriteringar för regionens kulturmedel. I stora drag går Sverigedemokraternas politik ut på att slopa stöd till kulturradikala och mångkulturella projekt och slopa stöden till politiserade folkhögskolor. Istället ska dessa pengar gå till skåningarnas kulturarv och till sjukvård. Björn Söder kommenterar. Sverigedemokraterna vill verka för att stärka den svenska och skånska identiteten och kulturen. I detta har Region Skåne en viktig roll som den instans som har övergripande ansvar för Skånes kulturarv. Det skånska kulturarvet förmedlar skåningarnas gemensamma historia och bidrar på så sätt till skåningarnas identitet. Därför måste regionen prioritera kulturarvet högt. Något som tyvärr inte sker idag då man fördelar kulturnämndens resurser. Istället går pengar som borde gå till det skånska kulturarvet till märkliga kulturprojekt som vanliga skåningar inte har något intresse i eller behållning av, säger Björn Söder och fortsätter. Kultursatsningar som inte ingår i vårt kulturarv bör vara självfinansierade och inte skattefinansierade. Trots att vi förespråkat en kraftigt minskad budgetram för kulturnämnden skulle väsentliga kultursatsningar kunna få ökade anslag med ovan angivna prioriteringar för att nå denna målsättning måste region Skånes kulturpolitik reformeras kraftigt. Och den här chatten pågår mellan klockan 12:30 och 13:30 den 8 april. Gå in på www.skane.se eller rättare sagt skane.se för att delta i chatten. Du kan skicka in frågor redan nu. Skicka dessa till jens.leandersson@sveddemokraterna.se. Alltså jens.leandersonsnabelavsverigedemokraterna.se. Där kan man skicka in frågor alltså. Och det är ganska intressant. Man kan alltså chatta kulturpolitik med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder. Och det kommer ju då att handla en hel del om skånsk kultur naturligtvis. Eftersom Björn Söder är skåne och, skåning och det här handlar ju också om region Skåne. Och det här är också någonting som gäller över hela landet. Det är ju inte så att det bara är viktigt att bevara skånsk kultur i Skåne. Utan det samma gäller ju värmländsk kultur i Värmland och östgötsk kultur i Östergötland. Det är också det som bygger upp den svenska kulturen kan man säga. De lokala varianter som finns, det är det som utgör svensk kultur. Sen har vi också riks-svensk kultur. Det, dit kan man ju säga räknas det svenska skriftspråket. Det är samma ord, samma stavningsregler, samma grammatiska regler som gäller över hela landet. Därav blir det också riks svenska, Men när det gäller talspråket så finns det olika lokala varianter, dialekter. Med olika grammatik, olika vokabulär. Och det är mångfalden i den svenska kulturen som jag menar är den mångfald vi behöver- vi behöver inte mångfald i form av en massa utländska influenser som tränger sig på utifrån. Utan vi har en mångfald redan i vår svenska kultur och den finns det alla anledning att bevara. Och det är precis det som Björn Söder kommer att prata om, fast ur just ett specifikt skonskt perspektiv. Ja. Nog om detta, vi tar som sagt en liten musikpaus till och det kommer som jag utlovade tidigare att handla om ytterligare en del av den svenska infrastrukturen som var väldigt viktig i mitten på 1800-talet. Håll till godo! Ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och det ni hörde alldeles nyss var Göta Kanal med Cool Candies. Ja, vidare. Ni kanske har hört talas om att det har producerats en mycket omdiskuterad film om islam som den holländske politiken Gert Wilders har producerat och också sett till så att man har kunnat ta del av via internet. Och Sverigedemokraternas partiorgan har visat den här omdiskuterade filmen. Det var förra torsdagen som... Den holländska politikern Gert Wilders eh, publicerade sin eh, islamkritiska film, Fittna. Sverigedemokraternas partiorgan SD Kuriren har tagit beslutet att visa filmen från sin webbplats. Och det innebär alltså att ni kan gå in på www.sdkuriren.se och där se den här filmen. Och SD Kurirens chefredaktör Rickard Jonsov kommenterar. Bakgrunden till att vi, trots den existerande hotbilden, har beslutat oss för att visa filmen är att den utgör en vik ett viktigt inlägg i debatten om islam och muslimsk fundamentalism och därför förtjänar en så bred publik som möjligt. Av principiella skäl anser vi det också vara viktigt att visa att vi inte böjer oss för de hot som riktats mot filmen och dess skapare ifrån islamistiska grupper över hela världen. Flera holländska tv-bolag har vägrat att visa filmen på grund av rädsla för repressalier från militanta muslimer. Och Gert Wilders har fått se sin hemsida censurerad. Detta är mycket oroväckande tecken och borde vara oacceptabelt i ett fritt och demokratiskt europa säger Rickard Jumsov. Och sen så har vi också på... SDQRiden.se kommit med ett litet tillägg. Islams hot mot västvärlden gör att islamkritisk film censureras. Filmsajten LiveLeak har nu stoppat den holländske politiken Gert Wilders avslöjande film om islams sanna ansikte. Filmsajten skriver i sitt beslut att, citat, På grund av hot mot vår personal av mycket allvarlig typ har vi beslutat att ta bort filmen från våra servrar. Detta är en dyster dag- yttrandefriheten på internet för yttrandefriheten på internet men vi måste sätt, sätta vår personals säkerhet först, slutsitat Islam har därmed än en gång satt stopp för yttrandefriheten i västvärlden genom hotelser SD-kuriren fortsätter dock att ge möjlighet att se filmen som islamismen försöker stoppa och vi varnar också på sd känsliga tittare för att filmen innehåller mycket obehagliga scener men ni kan alltså göra så att gå in på www.sdkudiren.se Och det första ni ser då är en ruta där ni kan... Det ser ut som en, ska man säga, bandspelare eller vad man ska säga. Och så klickar man på play-knappen. Och det kan hända att ni måste klicka på den ett par, tre gånger. Men filmen kommer igång och har ni högtalare så kan ni höra ljudet också. Och det är en klart, sevärd film. Den tar cirka 15 minuter att... Att se den är cirka 15 minuter lång, rättare sagt. Nå, vidare. Lite utrikes. Dansk Folkeparti i Danmark, som vi Sverigedemokrater ju betraktar lite grann som ett föredöme på många sätt. De har förhandlat fram ett nytt avtal med regeringen, den danska alltså, kring asylsökande. Den danska valrörelsens heta ämne om vad som skulle ske med asylansökande som fått avslag men vars utvisning ej kunnat genomföra, genomföras har lagts på is. Partiet Ny Allianse som bildades som en motreaktion till Dansk Folkepartis inflytande på dansk regeringspolitik har inte fått ut något av förhandlingarna. Istället anklagar Jörgen Poulsen eh, Ny Allianse- Anklagar Vänstra och Konservative att ha övertagit Dansk Folkepartis syn på asylsökande. Enligt källor inom Dansk Folkeparti förhandlar Danmarks regering med den irakiska regeringen om ett avtal som tvingar asylsökande som fått avslag att återvända hem. Jörgen Poulsen... Nya Alliansen har även beklagat sig till medierna över att fokus hos den danska regeringen ligger på att få tillstånd ett avtal med Irak istället för att förbättra situationen för de asylsökande som väntar på avvisning. Huvudlinjerna i det nya asylavtalet mellan vänstre, konservative och dansk folkeparti innebär följande. Att avvisade familjer med barn med särskilda behov kan erbjudas boende utanför asylcentrum om det föreligger särskilda behov för familjen och är för barnens bästa. Att dessa boenden ligger inom rimligt avstånd till asylcentret. Familjer som kan komma på tal är sådana som befunnit sig i minst tre år efter det slutgiltiga avvisningsbeslutet. Det är endast familjer från Iran, Irak, Kosovo och Somalia som kan komma i fråga. Förekommande svartarbete under asylprövningen kommer familjen skickas tillbaka till asylcentrum. Att återvandringsprogrammet för irakiska asylsökande som fått avslag på sina ansökningar intensifieras. Och att ändringar i lagen genomförs utan ny lagstiftning. Det är alltså det som vänstre konservativa och dansk folkeparti har kommit fram till, det huvudlinjerna så att säga. Och det är väl kanske någonting värt för den svenska regeringen att fundera över. Vidare, mera Danmark. Experter i Danmark slår hål på myten om att diskriminering skulle ligga bakom upploppen i Köpenhamn. Istället menar integrationsexperter i Danmark att de grupper som anser sig vara diskriminerade måste sluta spela offerroll i samhället eftersom de anser att ansvaret är deras eget och att de ges möjlighet att lyckas i samhället. Kultursociologen vid Syddanska universitetet, Mehmet Nesef, är en av dem som har tröttnat på att höra att unga invandrare diskrimineras. Den låten har spelats de senaste 30 åren, menar han, som även avvisar pratet om att danskarna skulle vara rasister. Danmark har tagit emot invandrarungdomarnas föräldrar för 20 år sedan och gett dem lägenheter och språkkurser. Dagens invandrare och ungdomar får massor av chanser i Danmark, men de tar dem inte. Danskarna kan omöjligen vara rasister då. Ansvaret är helt invandrar och ungdomarnas eget, menar Mehmet Nesef visar vidare. Med reservation för uttalet av hans namn där. Och det var ju i och för sig intressanta insikter som vissa kommer med där. Och det är ju inte utan att man undrar när ska dessa insikter komma till Sverige. En förutsättning för att det någonsin ska göra det, det är naturligtvis att Sverigedemokraterna fortsätter framåt. Och jag hoppas att så många som möjligt väljer att inte bara rösta på Sverigedemokraterna utan också att bli medlemmar. Jag kommer att komma lite senare till hur man blir medlem i Sverigedemokraterna och... Man är naturligtvis också välkommen att engagera sig för partiet. Jag tar och redan där avbryter återigen för lite pausmusik. Det blir en, det blir lite dansbandsaktigt som jag hörde en hel del på radio i början på 80-talet vill jag minnas. Varsågoda! Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde nyss var gruppen Skydds med låten Aj Aj Aj. Ja, det är ju så att nästa val som äger rum och som Sverigedemokraterna kandiderar i det är EU-parlamentsvalet nästa år. Det kommer väl antagligen vara i juni 2009. Det brukar vara i junimånad. Och det här har lett till att flera av våra sverigedemokratiska företrädare har börjat uttala sig en del i EU-politiken redan nu faktiskt. Det började med att Jensli Andersson skrev ett inlägg på sin blogg om hans syn på valet. Och... Jag tänkte ta och läsa något som Johnny Skalin skrev på sdkuriren.se alldeles här om dagen Och det var under rubriken Sverige ut ur EU. Skalin börjar då med att hänvisa till vad Jens Leandersson skrev ett par dagar tidigare. Och sen så skriver skall så här. Om Sverigedemokraterna blir invalda i EU-parlamentet ska vi naturligtvis använda vår representation i EU till att föra fram våra frågor. Vi måste inte minst jobba för att förhindra utvidgningen av unionen österut, jobba med miljö- och hälsofrågor, försvarspolitik, utrikespolitiska frågor och inte minst måste vi jobba inom det kriminalpolitiska området. I vissa frågor kan vi nog nå framgång främst tillsammans med representanter från andra länder. Men det vore naivt att tro att vi kan få igenom alla våra önskemål. Inte minst tror jag inte att vi inifrån kan påverka de för vår nationens del allra viktigaste och mest angelägna frågorna. Europaparlamentet består idag av 785 ledamöter. Av dessa har Sverige 19 representanter. Om den nya konstitutionen går igenom minskar antalet ledamöter till 751 samtidigt som Sverige får en till representant, 20 totalt. Det motsvarar i så fall drygt 2,66 av EU-parlamentets röstberättigade. Med andra ord har vi om vi så får 100 av rösterna i EU-valet Även efter en ändrad sammansättning i parlamentet, med tanke på den överväldigande majoriteten EU-positiva, minimala möjligheter att faktiskt kunna påverka unionen till att återigen bli något som mer liknar ett mellanstatligt samarbete. Sverigedemokraternas EU-kampanj bör enligt mig därför bestå i ett motstånd mot vidare östutvidgning, vilket särskilt är ett område jag tror att vi faktiskt kan påverka unionen inifrån. Vi bör också ta upp våra politiska idéer inom ovanstående politiska områden och vi bör inte minst klargöra att vi är motståndare till EU med ett absolut krav på utträde ur unionen. Som jag tidigare skrivit i min blogg är det enda positiva med den nya konstitutionen att vi faktiskt självmant kan begära utträde ur EU och det är naturligtvis en fråga vi också ska driva. EU är inte bara ett hot mot vår suveränitet i och med att EU i allt fler frågor kommer att stå över svensk lag och mot demokratin. Vi betalar dessutom ett mycket dyrt ekonomiskt pris för vårt medlemskap. Ja, vi svenskar är väl de största nettobidragsgivarna till EU. Det var en liten personlig kommentar från mig där. Skalin fortsätter. Vi kan med anledning av detta inte vara rädda att betraktas som ett ytterlighetsparti. Frågan om EU är mycket viktigare än så. Skillnaderna mellan de politiska partierna är dessutom det som gör att väljarna ser en anledning att rösta. Och klara skillnader finns, men skillnaderna är inte så stora att vi för den sakens skull kan betraktas som ett ytterlighetsparti, trots vårt radikala motstånd mot EU. Kan Norge stå utanför, så kan också vi. Låt oss inifrån påverka unionen i den mån det är möjligt för att sedan via riksdagen se till att vi lämnar EU. Låt Sverige visa vägen, skriver alltså Jonny Skalin. Och det tycker jag väl var ett ganska så offensivt inlägg, för att säga. Och offensivt i positiv bemärkelse alltså. Det är naturligtvis så att EU-konstitutionen innebär ju som han skrev att det kommer mer och mer att ta över och ställa sig över den svenska lagstiftningen. Och det strider ju helt emot allt vad demokratisk nationalism heter naturligtvis. Ja, jag har tidigare också pratat en hel del om att det är snart dags för riksdagsmöte och kallelser har skickats ut. Och jag har också sagt att jag tycker att så många av er som möjligt ska försöka se till att bli medlemmar om ni inte redan är det. Och blir ni medlemmar så blir ni också kallade till de lokala årsmötena. Det blir ju då nästa år naturligtvis. Men de som kommer på distriktsårsmötet och är medlemmar de har ju också möjlighet att bli valda just till ombud för riksårsmötet. Och då blir man ju också... En av dem som blir kallad till den här typen av evenemang och då får möjlighet också att träffa våra främsta företrädare personligen. Att bli medlem i Sverigedemokraterna det gör man genom att man sätter in medlemsavgiften på vårt bankgirokonto, till exempel. Och medlemsavgiften är fortfarande 200 kronor och det sätts in på bankgiro nummer 5280-7005. Eh, helst till detta bankgirokonto alltså 5280-7005 men man kan fortfarande också betala till vårt plusgiro, eh, plusgiro nummer 234565-0. Eh, medlemsavgiften för ett år är 200 kronor men fortfarande så är det faktiskt 1000 kronor för livstidsmedlemskap och det är ganska så billigt skulle jag vilja säga. Och glöm inte heller att tydligt ange namn och adress. Och eh, det ska alltså vara namn och adress för den du betalar medlemskapet för. Och betalar man via internet så kan man eh, göra det genom att gå in på vår eh, partihemsida www.sveridemokraterna.se och klicka på eh, den här bilden av Sveriges riksdag där det också står eh, stödpartiet, stöd Sverigedemokraterna. Och där finns det också länkar då till de här, olika bankerna som, de här olika internetbankerna som man kan betala genom. Eh, och att bli medlem i Sverigedemokraterna, det innebär ju också att man med sitt medlemskap hjälper till att skapa förändring i Sverige. Och att man också deltar i skrivandet av ett stycke svensk politisk historia- det är så att det mångkulturella projektet som pågår det innebär ett ständigt ökande ström av så kallade flyktingar och av invandrare till Sverige, trots att allt pekar på att det i själva verket bara är till skada för Sverige. Dagens riksdagspartier vågar helt enkelt inte ta täten för en förändring utan vi måste alla hjälpas åt för att tvinga upp invandringsproblematiken på dagordningen. Och det är där som du kommer in i bilden kära lyssnare. Med ditt medlemskap hjälper du oss i kampen för ett svenskt Sverige. Och vi har också framgång, vi har vinden i ryggen och allt pekar på att vi kommer att bli en kraft att räkna med i svensk politik. Så bli därför medlem redan idag så att du i framtiden kan säga att jag blev medlem redan innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och som sagt, medlemskapet kostar 200 kronor. Sätt in på bankgiro 5280 7005. Detta, kära lyssnare, var allt för denna sändning. Ni har som sagt lyssnat på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio och vill ni komma i kontakt med partiet så är ni varmt välkomna att skriva till Sverigedemokraterna eller för den delen Radio SD. Box 20085 10460 Stockholm. Ni kan också ringa till partitelefonen 08 50000050. Eller till Stockholmsdistriktets telefon 08 22 66 77. Gå som sagt gärna in också på våra hemsidor www.sveridemokraterna.se och www.sdkuriden.se. Och det var på sdkuriden.se som ni kunde se den här islamkritiska filmen. Ja, det var väl allt. Nästa vecka är det väl Arnold Boström som pratar. Så lyssna gärna på oss då igen. Men jag tackar för mig för den här gången och ha det så bra. Vi avslutar som vanligt med lite musik och det blir ängelbrekt. Varsågoda!